Namodase, se Bhagavatu, Arahato, sama, sambudase. Namodase, Bhagavatu, Arahato, sama, sambudase. Namota Bhagavatu, Arahato, sama, sambudase. Tak teď jsme u mudita, ne? u radosti. A dělali jsme radost. Radost na všechny strany. Hm? Teď jsme pochopili základní radost, a teď je třeba kultivovat filozofickou radost. Hm? Ne filozofie je láska k moudrosti. Obzvláště dle Mahajánové tradice, hlubší pochopení moudrosti pochází ze soucitu. Hm? Soucit je vlastně, dá se říct, vstup do vyšší moudrosti v tom smyslu, že rozumíme. že utrpení, že ve smyslu přechodnosti všech jevů se týče všech bytostí, které se narodily bez výjimky. Právě proto díky prátelskému vztahu k bytostem, který jsme kultivovali, i prátelskému styku k sobě, jsme se rozhodli neopouštět bytosti a tím pádem jsme schopni se radovat ze všeho, co je dobrého v bytostech a ve světě. A co je dobrého v bytostech a ve světě, to je právě darma. Proto vlastně základní pojetí radosti. Radosti z jistého z úspěchu, kterých druzí i my jsme vykonali. Vlastně pojmeme všeobecné pochopení radosti. Radosti z darmi, radosti z, z, z hlubšího pochopení. Darmi. A hlubší pochopení darmy je právě to, o čem jsme se zmínili, jelikož ve vědomí moudrých mužů nic se nedá uchytit. To, co chytáme, to jsou naše vlastní iluze. Právě proto, že nic se nedá uchytit, právě proto vlastně osvobození není tak těžké, jak se zdá, protože je vlastně přirozený stav všech věcí. A s tímto pochopením Začínáme radovat filozoficky. Hm? Dle Nágar hm? zase Body Sambara Šástra, vlastně praxe radování je praxe úsilí, hm? úsilí v kultivaci darmy v sobě a v kultivaci dármy v druhý, druhý, druzích, druhých bytostech. Tím, že kultivujeme dármu v sobě a kultivujeme dármu v druhých bytostech, pak naše dárma roste a naše úsilí o opravdovou radost, která je možno najíst tam, radost, která naplňuje, kterou je možno najít zdarmě, ta v nás vrůstá a toto, tento růst darmi v nás hm? pak přenášíme na druhé bytosti tím, že si vzpomínáme na to málo dobra, co darma pro nás udělala, hm? ačkoliv dobro darmi je neomezené, jistě tím, že jsme se o darmu trochu snažili, zažili jsme jisté lepší stavy vědomí. Hm? A pochopíme, že tež i ostatní, jestliže se trochu snažili o darmu, hm? jejich stav existence se zlepšil, jestliže se budou snažit víc, jejich stav existence se stále bude lepšit. A jestliže se stav existence bytostí bude lepšit, stav světa se bude lepšit, protože význam světa je právě v bytostech pro duchovní osobu. Bez bytostí svět nemá absolutně žádný význam. A význam bytostí ve světě je právě možnost pochopení dámy, která je jim vlastní. Tím pádem eh, upomínáme se na to, co pro nás darma udělala, co pro druhé darma udělala. Upomínáme se na ty bytosti, které možná známe, nebo jsme o nich slyšeli, u kterých dárma změnila život, ačkoliv byly zvrhlé bytosti, dharma z nich udělala bytosti, které se staly schopní Užitku pro sebe, opravdového užitku pro sebe i pro druhé. A byli schopni nekonečného dobra právě na základě toho, že se snažili. Proto ten, kdo se snaží, opak, radování, radování je raty, je A raty. Ray znamená co Opak, dá se to proložit jako nuda, hm? jako, eh, jako eh, nedostatečná motivace, hm? nebo vůbec žádná motivace. jakožto nechtíč. Pocit bez jasnosti, bez inspirace. Právě proto v písmu je psáno, že pocit mudita je ještě jemnější než pocit meta. Pocit radosti a naplnění mudita je jemnější než pocit naplnění a radosti meta. Právě proto Buddhita přichází po soucitu, obzvláště velký soucit, který je základem kultivace Bodhicity, vede k velké radosti. V Mahajánové tradici tato velká radost je tež spojena s pochopením, že vlastně budhoství je vlastní všem bytostem. A my, jelikož svoji praxí to chápeme a přibližujeme se tomuto stavu, chápeme tento stav, právě proto máme i úsilí a radost toho, když ostatní se tomuto stavu přibližují a chápou ho. Předáváme ho druhým. Právě proto můžeme v druhých odstraňovat úzkost, depresi, nejistotu. Tím, že sami najdeme inspiraci v dármě, tím, že najdeme úsilí v darmě, tím, že najdeme uspokojení v dármě, můžeme přenášet uspokojení na druhé. a tím pádem i naše praxe meta-prátelství bude na jiné úrovni. Takže tím pádem pochopení vyzahování radosti se prohloubí a vlastně prohloubí se na všechny objekty nebo Vědomí, které se raduje, vědomí, které je základ všech jevů, je to vědomí, které tež obsahuje všechny jevy. Toto pochopení, že vědomí je právě to, co obsahuje všechny jevy, je pak vědomí, které vede k úsilí, ke kultivaci bodičita. A kdo pochopí toto úsilí, se nemůže nikdy nudit, nebude mít nikdy hlubší starosti, nebude mít nikdy větší strachy, Jestliže strachy přijdou, nemůžou vydržet, okamžitě se vrátí, okamžitě se ztratí, starosti se okamžitě ztratí. Jestliže tento pocit radosti se stane částí našich zvyků, naše, naše, naší přirozenosti. A jelikož tato radost je, dá se říci vyústění pochopení, hlubšího pochopení, utrpení. A včera jsme mluvili o tom, že bychom měli přeložit mantru velkého soucitu. Dnes na to máme trochu času. Zítra začneme se UPK. rovnoměrnosti vědomí. Důležité je též pochopit. zmínil jsem se o tom, že láska a soucit odstraňuje milné názory. zatím,co radost a rovnoměrnost vědomí odstraňuje chtíč, proč radost odstranňuje chtič je třeba pochopit. Jelikož na základě správného názoru, jestliže provozujeme úsilí o to, abychom překonali prekonali svůj egoismus, prekonali svoje malé já, hm? radujeme se, protože jsme pochopili částečně aspoň, že tím, že překonáme své malé já, budeme moci praktikovat opravdovou lásku, opravdový soucit a tím, že budeme jimi překonávat v opravdové lásce a v opravdovém soucitu je vždy faktor čeho? Faktor odpojení se od sebe. A faktor odpojení se od sebe je vždy spojen s odpojením se od chtíče. Jestliže se odpojíme od sebe, odpojíme se od chtíče, odpojíme se Jestliže se odpojíme od chtíče, mysl bude rovnoměrná. V sutre Transcendentální moudrosti otázek Manjúšriho Manjúšri Paripričá a Paramita Sutra Buddha vysvětluje moudrému Manjúšrimu že základ soucitu je co? Základ soucitu je upřímnost. Jestliže jsme upřímní vůči sobě, překonáváme sami sebe. Jelikož jsme neupřímní vůči sobě, nemáme úsilí překonávat sebe. Jestliže jsme upřímní vůči sobě, Tedy soucit záleží na tom, jestli jsme upřímní k sobě, či nejsme. Jestliže jsme upřímní k sobě, budeme mít rovnou. Upřímnost je na základě rovnoměrného vědomí. Jelikož máme rovnoměrné vědomí, můžeme praktikovat upřímnost. A základ rovnoměrného vědomí je kde? základ rovnoměrného vědomí je v čistotě. Jestliže poznáme něco z čistoty v sobě, na základě malého soucitu, který v nás vyvstal a který chceme obrátit ve velký soucit, se pak radujeme z z čistoty v jakýchkoliv formách. A tato radost čistoty v jakýchkoliv formách nás nepřipustí lenost. Proč nepřipustí lenost? Protože jelikož praktikujeme lásku a soucit, Máme víru. Ten, kdo nemá víru, těžko bude praktikovat soucit, protože se bude stále identifikovat s, s utrpením druhý, což povede k sebelítosti. A sebelítost je překážka soucitu. Abychom překonali sebelítost, musíme kultivovat. Radost. Kultivování, je radost, je kultivování radosti je radování se z radosti. Už jsme mluvili o tom, že části praxe bodičita je radování se ze všeho, ze všech dosažení, ze všech ctností. Jestliže se radujeme ze všech dosažení, ze všech cností, vyměníme sebe za druhé, pak naše radost nebude mít nikdy omezení a získáváme tím veškeré cnosti, které vlastně patří druhým. A kromě toho získáváme radost a získáváme zdraví, sílu, to vše díky tomu, že získáváme pozitivní přístup. Neexistuje žádná bytost, ve které by nebyly jisté semena dobra. Taková bytost neexistuje. I ta nejčernější bytost má jisté semeny dobra. Právě velikost Budhy je, že viděl v každé bytosti, což ani moudrý Sáry Putra nemohl vidět. Je mnoho dobrých příběhů v trepitace, jako je opitý brahmin přijde do Džetavana kláši. ne, to není v Džetavana, to je v Rajgiru, v Venuvana. Jde do venu a na opilí, potácí se a chce ordinaci. Sáli potrahu vyžene ven, ale Buddha v tom zabrání a dá mu okamžitě požád, řekne, aby budali ordinaci. Když o to žádá, tak mu dají ordinaci. Na druhé, druhé ráno se probudí z opice, spovede <laughs> si. Na to, co ještě musí udělat, a to tak hned zase vyjde z roby a uteče z kláštera. Ale na to Buda řekne, že v příštím životě se stane velký obýt. Protože viděl v něm tyto semena dobra. Stejně tak. Moudrý Sáryputra, který Buddha požádal, aby se zmocnil ordinací nových mnichů. odmítl ordinovat jiného staršího, starší osobu, tež Brahmána, který, protože v něm neviděl nic dobrého a žádné dobré úmysly, a Buddha mu v tom zabránil, a povídal, ne, ne, tento brahmin v minulém životě dal jednu lžící rýže. jednomu realizovanému joginu, proto určitě ho musíš ordinovat. A tento brahmin opravdu po tom, co ordinoval, se snažil a dosáhl probuzení. Ordinace, to je, když se někdo chce stát mnichem, musí ordinovat, vzít na sebe jisté e, příkazy a pravidla.